Не хотіла їсти, не могла, але все одно поклала до рота і розжувала. Текстура була гумовою, язик вкрився слиною. Вона змусила себе проковтнути, помітивши, що Кара ще не почала їсти, а надто уважно дивиться на Піп. «Просто, якщо хтось тобі щось зробив, я б убила!» – прошепотіла Кара. Піп мало не вдавилася, ковтаючи їжу вдруге. «То, Кара, – сказала вона, коли змогла говорити – «Ви зі Стеф уже вирішили, куди поїдете у подорож. Пам'ятаю, ти казала, що дуже хочеш до Таїланду». Кара глянула на Наомі, перш ніж відповісти. «Ем, так, нарешті відкрила коробку з нагетсами, вмочила один у кетчуп. Так, ми хочемо в Таїланд, там зайнятися дайвінгом, напевно. Стеф ще хоче в Австралію, може, якийсь тур. Це звучить чудово». Сказала Піп, переключаючись на картоплю, змушуючи себе з'їсти ще кілька. «Не забудеш взяти сонцезахисний крем?» Кара пирхнула. «Це так по-піпівськи». «Ну, – посміхнулася Піп, – я ж все ще я. Вона сподівалася, що це правда. Ви ж не будете стрибати з парашутом чи з мосту на мотузці?» – спитала Наомі, відкушуючи овочевий бургер, жуючи з напруженням. «Тато з'їде з глузду», якщо дізнається, що ти кидаєшся з мосту чи літака. Та хто знає?» – похитала головою кара, втупившись у свої руки. «Вибач, це все так дивно, я не… Ти молодеця!» – сказала Піпа, ковтнувши ще коли, щоб запхати ще шматочок. «Дуже добре справляєшся. Я просто хочу допомогти. Оце і є допомога». Піп втупилася в очі кари, намагаючись передати думкою, «Вони зараз рятують їй життя». Вони сидять у сервісному Макдональдсі, давляться картоплею, ведуть незграбну розмову, але насправді рятують їй життя. За спиною Піп щось гепнуло. Вона різко обернулася і побачила, що один із п'яних чоловіків перечепився через стілець і впустив його, але звук, коли дійшов до Піп, був уже іншим. І вона здивувалася, що це не був тріск черепа Джейсона Белла. Це був постріл, що пробив невиправну діру в грудях Стенлі Форбса. Відчуття, наче її долоні залиті кривавою потім. «Піпе?» – покликала Кара. «Ти в порядку?» «Так», – відповіла вона, витираючи руки серветкою. «Все добре. Знаєте, що?» – вона подалася вперед, вказала на телефон Кари, який лежав екраном донизу. «Нам треба зробити кілька фото і відео теж. Чого саме?» – нас сказала Піп. «Просто проводимо час». «Виглядаємо нормально. У метаданих буде позначений час і геолокація. Давайте». Піп встала, перейшла до лави, сіла поруч із Карою, взяла телефон Кари, увімкнула камеру. «Усміхайтеся», – сказала, витягуючи руку, щоб зробити сельфі трьох. Наомі підняла стаканчик Макдональдса, ніби чокається. «Гарно, Наомі», – сказала Піп, переглядаючи фото. Вона бачила, що усмішки не справжні, жодна з них – але Гокінс цього не помітить. Піп прийшла ще одна ідея, по шкірі пішли мурашки, коли зрозуміла, звідки вона. Вона просто ставила одну ногу перед іншою, виконуючи план, але її кроки не були прямою. Вони закручувалися в коло, назад до початку всього. «Наомі», – сказала вона, знову піднімаючи камеру, «на наступному фото подивися вниз на телефон, поверни екран так, щоб його було видно на знімку». На екрані блокування, щоб відображався час. Обидві кілька секунд дивилися на неї, в очах майнула впізнаваність. Можливо, вони теж відчули це коло, що затягує назад. Вони знали, звідки ця ідея. Саме так Піп довела, що друзі Сала Сінга забрали у нього алібі. Фото, зроблене Салом, і на задньому плані, 18-річна Наомі, яка дивилася на екран блокування, а час на ньому все розкривав. Доказ того, що Сал був там значно довше, ніж казали його друзі. Доказ того, що він не міг убити Енді Белла. Так, невпевнено погодилася Наомі, гарна ідея. Піп спостерігала за трьома у фронтальній камері телефону Кари, чекаючи, поки Наомі правильно сяде, вирівнює кадр. Вона зробила фото. Змінила посмішку і погляд, і зробила ще одне. Кара нервово крутилася поруч. «Добре», – сказала вона, вивчаючи знімок. Очі впиралися в маленькі білі цифри часу на екрані Наомі. «Двадцять дві години 50 одна хвилина рівно. Ці ж цифри колись допомогли їй розкрити справу, а тепер допомагали створити алібі. Залізобетонний доказ. Спробуй не повірити, Гокінсе. Вони зробили ще кілька фото. І відео теж. Наомі знімала кару, яка намагалася вмістити в рот якомога більше картоплі, а потім випльовувала її у смітник під вигуки п'яної компанії. Кара знімала крупним планом обличчя піп, поки тапила колу, зближуючи і зближуючи кадр, поки в об'єктиві не залишилася лише ніздря піп, а вона невинно питала «Ти мене знімаєш?» Роль, яку вони підготували, заздалегідь, Це була вистава, Порожня, спланована, шоу для інспектора Гокінса через кілька днів. А може й тижнів. Піп змусила себе проковтнути ще один нагець, шлунок протестував, клекотів. І тоді вона відчула металевий присмак унизу язика. «Вибачте», – раптом підвелася Піп, інші здивовано подивилися на неї. «Мені треба до вбиральні». Піп поспішила через хол, кеди вирощали по щойно вимитій плитці, поки вона йшла до туалету. Вона проштовхнулася у двері, ледь не зіткнувшись із кимось, хто сушив руки. «Вибачте», – ледве вимовила піп, але вже відчувала, як підступає.